Лечен Тайван избра своя нов президент и депутатите в своето Народно събрание. Президент стана кандидатът на Демократическата прогресивна партия, Уилям Лай, който досега беше вице-президент. Това е партията, която управлява и до момента с жена президент, а Хоу, Хоу Юи, опонентът му от партията Куомин Танк, която върви заедно с характеристиката националистическа, обаче най-просто ступи до някъде разликата с управляващата Демократия, ЕПП, но и взе няколко гласа повече от нея за новия състав на законодателния орган. В Тайван няма да има мнозинство, но все пак е първата партия в парламента. Вие знаете, на нас това ни е добре познато състояние на парламентарните дела, без да има даже обикновено мнозинство. Една от партиите е първа. Въпросът е какво се случва след това. Но дали Тайван заприличва на България или България на Тайван, това разбира се го казвам с намигване, заради доста по-сериозните разлики. Знаем, че тази толкова далечна от нас точка на земното кълбо в югоизточна Азия предизвиква сериозен интерес от страна на световните медии и анализатори. Не само защото Тайван произвежда 90% от чиповете, благодарение на които съществува новата IT-економика и инфраструктура на земното кълбо, но и защото Тайванският пролив се смята за една от възможните нови горещи точки на потенциален военен конфликт, ако Китай реши да изпълни стратегическата си цел всички китайци под една здрава ръка, под едно управление. Добър ден казвам сега на младия политолог Ангел Христов, който в момента специализира в Тайпе, столицата на Тайван. Добър ден и от мен. Добър ден и на Галена Славова, която намираме в Китай. Добър ден от мен. Галена е в Чанчжоу на 40 минути от Шанхай в провинция Дзянсу. Сега да започнем с Ангел. А, Ангел, как тайванците посрещат резултатите от тези избори, а, кой победи, кой загуби, може ли да се каже ясно, защото в един от анализите, които прочетох, всъщност и трите партии, които участваха в тези демократични избори, могат да се похвалят и да кажат, че в нещо са победили. Да, това е точно така. Разбира се, нямаме абсолютно единен победител, но на първо място, разбира се, спечелилия кандидат на прогресивно-демократичната партия е нали, основният победител, колкото иде. Що се касае до посрещането на резултатите, тайванците ги посрещат с гордост и с значително увълнение. Гордост на първо място заради това, че изборите преминаха с с висока избирателна активност, близо 71%, без големи безредици, изобщо, никакви, без съмнения за компрометиране на вота, и разбира се, с гордост от демонстрацията на високи демократични принципи, които в днешно време не всички стари демокрации могат да се похвалят. Всъщност, като стандарт на демокрация, демократични практики, Тайван се нарежда на девето място в списъка на жизнеспособните демокрации, която си изтрува да бъде наистина отчетено и в изборния период по време на изборите се вижда тази много висока демократична култура, а, но да попитам сега Галена, какви са реакциите в, в Китай, защото няма как да се говори за Тайван без да се спомене напрежението с континентален Китай. Ами, реакциите в континентален Китай са много лаконични, почти може да се каже, че едва ли не няма реакция или тя е много обрана. Uh, всъщност uh, в събота, веднага след обявяването на окончателните резултати, uh, в континентален Китай се направи заявление, че uh, да, управляващата в Тайван демократична прогресивна партия не представлява острова. Аха. Реално това звучи малко като отхвърляне на резултатите. Но в същото време, аз ще цитирам почти дословно мой превод на български официалното съобщение, което излезе в People's Daily, това е англоязичния орган на партията тук, агенция Синхуа на четвърта страница, съвсем малка статия от People's Daily, съобщава че на 13 януари региона на Тайван проведе избори за свои си лидери и представители. Резултатите показват, че Демократическата прогресивна партия ДПП ще има по-малко места в парламента, отколкото КМТ, който е спечелил 52 места, ДПП има 51. На Еванската народна партия 8 места и още 2 места за независими кандидати. Тоест, а, нещо средно между отричане на резултатите и съобщаване, че все пак КМТ има повече места, доминиращи места в парламента. И нито дума беше... за това, кой е избран за президент, така ли? А, и някак си, даже те не използват думата президент. Аз нарочно сравних и с китайската дума, която се използва, казват ръководител. Ръководител, ръководител на провинция. А, това, е, това е отношението на Китай към Тайван като цяло, отношение на което пък Китай държи да бъде спазвано и от другите държави, с които Китай има економически взаимоотношения, но ние виждаме, че даже в Европейския съюз има страни, които се отварят към Тайван и а, започват интензивно общуване с Китай, включително страни като Чехия и Литва. Но а, да попитам, а, как а, изглежда, че този избор, а и ето реакцията от Китай, която е между неглижиране и така незаинтересованост като че ли, това чуваме от Галена, какво става в а, Тайван, а, как този избор в Тайван ще повлияе върху ключовия въпрос? дали ще се увеличи напрежението в а, тайванския пролив. Сега ми се иска да обсъдим и отново към Ангел. Този въпрос стои ли пред тайванците? Разбира се, че стои. Това, което мога най-точно да кажа е, че не се очаква намаляване на напрежението. По-скоро надеждата от всички страни е да се запази сегашното състояние на умерено напрежение, което не достига някакъв прак на избухване или на прекачване на някаква окончателна червена линия. Но в крайна сметка, що се касае до новоизбрания президента Уилям Лай, той в политическата си биография защитава сравнително по-твърди позиции по отношение на въпроса за отношенията между двете страни на Тайванския полис в сравнение с досегашната президентка Цай Уэн. и нарича себе си, това беше широко цитирано и в тайванските медии и от неговите критици, като прагматичен деец за. Иванската независимост, което разбира се, като себепоставена титла Няма как да се хареса на отсрещната страна, но предвид на ситуацията и в парламента и на международната ситуация с, с САЩ, ще трябва да се наблегне именно на прагматичен. <съща> <съща> Смея да кажа. Още повече, че поне от това, което аз видях от предизборната риторика на Уилям Лай, а той все пак модерира тази своя позиция, казвайки, че разчита Китай и Тайван да имат добри връзки и Китай да се радва на плодовете на истинска демокрация, така както това се случва в Тайван. А, но се обръщам сега отново към Галена, защото ми се струва, че е изключително важно да погледнем от към а, континентален Китай. А, въпреки това неглижиране, както разбрахме от нея малка дописка за това какво се е случило с изборите на органи на самоуправление, както те го наричат в малък Тайван. Какво е значението на тези избори за а, континентален Китай, ако имаме предвид една обявена от Китай цел през 2027 година да се бере под една управленска ръка всички китайци? включително тези, които създават самостоятелен и антикоммунистически Тайван след 1949 година? Ами, аз а, тук искам да направя една препратка към а, една известна изкуството на войната. Това е една известна, един известен сборник с а, китайски разработки за стратегии и специално към един от авторите, Джугалианг, който говори, че отношенията, международните отношения, военните отношения са подобни на лабиринт, който е с 8 различни врати, които са много динамични, променят се и от това в коя врата ще влезеш, зависи как ще се развия стратегията ти. Та, в този смисъл, а, бих казала, че в момента, може би, континентален Китай сменя някакси вратата или е в динамиката на вратата, през която е влязъл към Тайван. И затова а, можем да наблюдаваме от различни фактори. Например, аз също па, съм съгласна с а, Ангел, че напрежението няма да спадне. А Независимо от а, тези почти негрижирани дописки, които излязоха, очаквам а, малко по-бурна емоционална реакция от континентален Китай през май, когато реално президента ще влезе в длъжност. Но в същото време а, редица провокации, много засилено напрежение, но без опасност за война. А добре, а тези порти, тези порти, в които а, може да се влезе към а, една форма на намеса, както знаем а, за китайската философия, тези форми на намеса могат да бъдат много различни. Може би, може би да ги кажем, Галена, те са 8 порти, ако не се лъжа. Да. Да, да, да. А, значит, Метафорите пак, бяха. да. Метафорите са, мой превод, порта на почивката или застоя, порта на живота, порта на раните, порта на затрудненията, порта на перспективите, порта на смърта, порта на изнадата и такава на отварянето. И вашето предвиждане, през коя порта сега започва да мисли Китай за Тайван, защото казахте, че според вас ще има промяна. Ами, промяната а, аз бих свързала с промяната, да кажем, към а, която е аналогична на нещо, което се е случило през а, 8, края на 80-те години, край на Студената война. Отварянето на Китай. Така че аз ще цитирам тук порта на отварянето, но в същото време ще посоча и нещо, което сега се наблюдава като а, политика в а, континентален Китай. А, те се отказаха от идеологията за а, Wolf Warrior. А, не знам а това как се превеше точно на български. Войнат вълк. <сълнителна> <сълнителна> да, войнат вълк. та е по-агресивната политика спрямо САЩ и в момента целият наратив се опитва да се смекчи, въпреки че е, нали, не е чак толкова смечен, но същото може, е, по-скоро към Тайван, аз очаквам променен наратив, е, като се правят малки провокации и доста по-голяма битка на идеологическия фронт, на манипулациите. Е, не знам, може би Ангел ще каже повече за това, но мисля, че голяма част от изборния резултат, който имаме в момента в Тайван се дължи и на хибридното влияние, което континентален Китай е оказва. Ангел, така, Ангел е, така, Христов, да. млад политолог, който да. в момента е в Тайпе, наистина какво е мястото на китайската дезинформация за а, този изборен резултат? Ами, а, значи, а, така, тази дезинформация намира а, място, а, но нейното значение не може да бъде съвсем точно определено, а, особено защото твърденията за такава дезинформация биват а, вкарани в а, междуособиците между двата политически лагера в, а, в Тайван, а, така че те биват използвани включително и от а, управляващата партия, за да се а, защити спрямо нападенията от опозицията. А, но така или иначе, поне а, като конкретен случай, това, което в момента се разследва действително е във връзка с тези избори. Имаше, а, в момента са повдигнати обвинения срещу един а, а, политолог, а, преподавател в университет, в Централен Тайван, за това, че е фалшифицирал а, а, допитвания, а, предизборни допитвания. Но в момента все още няма а, край на ли това разследване, а, но ту, а, по принцип а, има а, ясно съзнание за опасността от а, такъв тип а, дезинформация, а, основно чрез а, социалните мрежи, а, чрез създаване на а, фалшиви сайтове, които разпространяват след това фалшиви новини, но а, не може да се измери до каква степен хората действително вярват на тази информация. В крайна сметка, резултата от изборите доказа, че а, такъв тип дезинформация не е успяла да, да промени фундаментално нагласите. И последен въпрос от мен на този етап. По какъв начин тези избори в Тайван според вас? Вие сте двама българи, които живеят в а, далечна Азия в момента, в далечния изток. По какъв начин тези тайвански избори имат значение за Европа? а и за България. Вашата версия на този въпрос, да. на отговора на този въпрос. А, Галена? Ами, а, резултата от изборите, който пак, а, така, според мен мисля, че е динамичен, както а, един а, м следовател се изказа, това е победа, но не перфектна победа а, на демократичните сили. А, според... А, мен първо като резултат той предотврати военен сблъсък в района. Защото в момента континентален Китай се променя стратегията. Независимо от това, че няма бурна реакция на изборите, това означава и друг път е имало такива, такива реакции на Китай. Това означава, че Китай си променя стратегията към помек. Вече липсва военната агресия. И останалото, което е може би тези избори косвено ще допренесат и до разрешаване на економически проблеми. Защото в момента континентален Китай е в доста затруднено економическо положение. Което не се отразява много ясно, но мисля, че това също до някъде оказва влияние върху резултата от изборите, защото а, хората в Тайван виждат какво се случва от среща на пролива и съответно дори нали, призивите за обединение не са някак си много а, економически обосновани, не са убедителни, казвате да, ли? Да, да. Да. Добре, и Ангел, а, Ангел Христов ами, да. пак да кажа, ами аз... имат ли тези избори значение примерно за страна като България, която не признава, няма дипломатическо представителство в Тайван? Пак ще кажа, в Европа вече има процеси и страни, които се отварят към Тайван, поемайки риска а, да го направят а, заради а, неизменно... Да. твърдото отношение на Китай срещу подобно признаване на Тайван. Ами от гледна точка на това, че в момента в България поне аз не, не съм наблюдавал тенденция за а, на отношения с Тайван. България се, изцяло, се, изцяло се придържа към официалната политика, която се изисква и от а, Комунистическата партия на Китай. А, така че от тази гледна точка не очаквам значителни изменения или пряко влияние на изборите на Тайван върху България, а по-скоро в по-големия в глобалния контекст на противопоставлението. Примерно между Китай и САЩ или на все още съществуващата вероятност от война, защото в крайна сметка резултатите от изборите, ако ги сравняваме с другите възможни резултати, т.е. ако други кандидати бяха спечелили, с реалната ситуация е все пак най-напрегнатата налична. А, така че а, за България а, ще остане да се а, вълнува дали ще има нов световен конфликт, но към а, момента при запазване на статукфото и при запазване на този крехък мир, който имаме, а, да, няма да има преки последствия. Много ви благодаря младия политолог Ангел Христов, който в момента специализира политически науки в столицата на Тайван Тайпе и на Галена Славова, менеджер международни проекти в Китай. Още интересни срещи с Далечния остров, които отварят погледа ни към Далечния изток и политическите процеси там и в следващите издания на Хоризонт Добед и събота 150 в поредицата репортажи, които направих от място.